121. Valorizarea religioasă a teroarei istoriei Profeții, în ultimii ani ai exilului și în perioada poste exilică, nu dispar, dar mesajul lor dezvoltă ceea ce s-ar putea numi teologia salvării schițată de Ieremia.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 Dar această desfrânare, contra căreia ei nu încetează să fulmineze, reprezintă una din formele cele mai răspândite ale religiozității cosmice. Specific agricultorilor, religiozitatea cosmică prelungea dialectica cea mai elementară a sacrului, anume credința că divinul se întrupează, ori se manifestă în obiectele și ritmurile cosmice. Or o asemenea credință a fost denunțată de către credincioșii lui Yahve ca idolatrie, ca la pătrunderea în Palestina.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 din același motiv, misionarii creștini în India nu acceptau în biserici decât florile care nu erau folosite în ceremoniile hinduse, adică pe cele mai puțin frumoase. Închei nota. Regiunea pură și sfântă prin excelență este numai pustia, căci acolo Israel i-a rămas grătinciosul lui Dumnezeu. Dimensiunea sacră a vegetației și în general a epifaniilor exuberante ale naturii va fi redescoperită destul de târziu în iudaismul medieval. Cultul, în primul rând sacrificiile sângeroase, erau de asemenea criticat. El era numai adulterat de către elementele canaaneene, dar preoții și poporul considerau activitatea rituală ca forma perfectă a adorației. Or proclamă profeții, în zadar e căutat în sacmitoare Iahve. Dumnezeu disprețuiește sacrificiile, sărbătorile și ceremoniile. El cere dreptatea. Profeții preexilici nu au precizat niciodată care trebuie să fie activitatea culturală a credinciosului. Problema nici nu se pune atâta vreme cât poporul nu se întorcea la Iahve. Profeții nu urmăreau ameliorarea cultului, ci transformarea omului. Abia după căderea Ierusalimului, Ezechiel propune un oficiu divin remediat.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 Or, asemenea catastrofe nu sunt niciodată totale, definitive. Dar profeții preexilici anunțau nu doar ruina țării și dispariția statului, ci și riscul nimicidii totale a națiunii. Profeții reacționau împotriva optimismului politic oficial și atacau monarhia Davidică pentru a fi încurajat sincretismul în loc să instaureze yahvismul ca religie de stat. Viitorul pe care îl anunțau era în fond iminent.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 Realizarea prezicerilor rostite de profeți confirma mesajul lor și anume că evenimentele istorice erau opera lui Yahve. Altfel spus, evenimentele istorice căpătau o semnificație religioasă, se transformau în teofanii negative, în mânia lui Iahve. În acest chip, ele își dezvăluiau coeziunea lor intimă, dovedindu-se astfel expresia concretă a unei aceleași unice voințe divine. Astfel, pentru prima dată, profeții valorizau istoria.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 Astfel avem dreptate să spunem că evrei au fost primii care au descoperit semnificația istoriei ca epifania lui Dumnezeu și această concepție, așa cum era de așteptat, a fost reluată și amplificată de către creștinism. Nota 20. Cu privire la salvarea timpului, la valorizarea sa în cadrul istoriei sfinte israeliene, vezi la Mit Eternel Retur, pagina 124. Închei nota. Să precizăm totuși că descoperirea istoriei ca teofanie nu va fi imediat și deplin acceptată de către poporul evreu și că vechile concepții vor supraviețui încă multă vreme.